Vid skogens kanter i norr och väster där också ett par tre byar och en del kringströda småhus hus klängde sig fast lät slätten se sitt intetsägande ansikte. Den torra och sandiga marken böljade i jämna, lugna linjer. Slätten var delvis helt platt men bröts här och där av svaga höjder, åsar eller raviner. För de svenska soldaterna födda i slutna sju skogar kunde dessa stepper som löpte rakt in i horisonten och bortom te sig mycket främmande. En av dem, Anders Pilström, en Fenrik vid dalregementet, skrev i sin dagbok om det nya landskap som mött dem här i Ukraina och omtalade bland annat hur lätt det var att fara vilse på de stora och släta fält landet bestod av. Slätterna härin vid floden var dock inte plana som balsalsgolv. Från en högsta punkt strax in vid de höga niporna ner mot floden, i närheten av byn Patlayoka, föll terrängen långsamt åt väst och syd. Grunda väck och sänkor avbröt här och var slättens rofyllda linjer. Det var ingalunda fri sikt från alla punkter i detta slättlandskap. Något som är värt att hålla i minnet, för det skulle få stor betydelse de närmaste dagarna. Också i detta öppna landskap kunde man på vissa ställen dra sig undan insyn genom att uppsöka olika sänkor. Även mycket blygsamma åsar kunde skymma sikten och effektivt inskränka en spanandes synfält. Detta skapade en förutsättning för blinda fläckar och otäcka överraskningar strax norr om skogen, i omedelbar anslutning till sluttningarna ner mot floden och den nyss nämnda högsta punkten på slätten låg det ryska lägret det var ordentligt befäst och av mycket stora dimensioner en oregelbunden fyrhörning med något rundade former som rymde huvuddelen av det ryska fotfolket och artilleriet över 30 000 man Parenthes. Till denna siffra ska också läggas det okända antal trossfolk, civilister och andra som alltid fanns med. Slut Inom en yta något större än en kvadratkilometer, där man också kunde se ruinerna efter en ödeby, trängdes en stor massa människor samman i ett saligt gytte av tält, trossvagnar, artilleri, förnödenheter, ammunition och diverse annat. Lägret hade upprättats under fredagen. Befästningarna hade grävts klara under natten till lördagen. Både lägrets front och flanker var uppbyggda av vallar med framförliggande gravar. Den speciella typ av befästningar som omgav lägret kallades för lynetter. Det var en form av anläggningar som var öppna bakåt, men med stora triangulära utskott riktade utåt, likt vassa tänder på ett rovdjur. Befästningens baslinje, den rätta termen är kurtinen, var alltså inte helt sammanhängande utan avbruten med jämna mellanrum, vilket skulle göra en relativt snabb utpassering ur lägret möjlig. Parentes, dessa små bryggor av jord in i lägret innanmete var också en av dess svaga punkter. Slutparentes.